Мъдрост и късмет Някога в един прекрасен летен следобед, ангелът на мъдростта, наречен Уис, си седял в парка и четял книгата на знанието. Ненадейно пред него се явил ангела на късмета на име Лъки. Здравей, приятелю! Как ви ги свърши? Просто попълвам океана си от знание и мъдрост с повече... Сеща се! Познание! Еха, звучи толкова скучно! Е, това, което е скучно за едни, е забавно за други. Тази необятна вселена от време и пространство. Хората са... Добре, ще те прекъсна точно сега. Имаме задача. Господарят иска да се заемем. Задача ли? Да. Да вървим. Ще ти обясня, докато стигнем. Луис кимнал и лъкиш е тракнала с пръсти. И в миг двамата изчезнали. Еха, мястото изглежда разкошно. Да, изглежда умело. Как изглежда? Ами, виж... А, няма значение. Разбрали всичко, което ти казах по пътя? Да. Принцеса Селена не е проронила нито дома от три години насам. И трябва да я накараме да проговори. Позна! Ето, идва, скрий се. Няма нужда да се крием. Тя не може да ни види. А, знам. Беше шега. Принцеса Селена минала покрай тях следвана от прислугата си. Уиз бил за шеметен. Да, красива е. Сега се съсредоточи, защото това е само част от задачата ни. О, има и друга ли? Лаки намигнала, штракнала с пръсти и двамата отново изчезнали. И се появили пред малка къщичка, където един младеж поливал своите цветя. Казва се щастливец, но за съжаление изобщо не е. Добре. А, трябва да накараме принцесата да проговори благодарение на него, а също и да ги оженим. Това ли е зданието? Да. О, но защо? Защо, господари, иска всичкото това да се случи? Тоест, няма смисъл. Съдба. Искаш да кажеш лучаст? Не, имам предвид съдбата, Ангела. Ангела на съдбата. О, Какви ги е свършила? Виж, един ден, след като написала Орисията на щастливеца, решила да подремне. Но не подозирала, че малкият и хамстер тайничко ще се покатери, ще изяде страницата. И така, Орисията на щастливеца ще се изгуби винаги! Но това какво общо има с Селена? Ами, от другата страна на страницата е била написана Съдбата на Селена. О! Да! За това са толкова нещастни, съответно и в живота. Съдбата няма представа какво трябва да се направи. А както знаеш, на всяко същество в тази вселена е определена само една единствена страница от книгата. Така че... Така че, след като страниците им са изчезнали, господаря се е намесил. Иска да преплете живота им, за да им даде посока, като по този начин запечат и съдбите им. Бинго! Да, какъв е плана? След обед, когато щастливеца отида на пазара да продава цветята си, ти ще влезеш в главата му и ще го отведеш право в двореца на краля. Ако стражите се опитат да те спрат, е, знаеш какво да направиш. Как смееш да ме спираш да вляза в двореца? Носи я благословените цветя, които растат край потока на Хана. Тези цветя ще накарат принцесата отново да проговори. И след като успешно преметнеш стражата, ще се представиш направо в кралската зала, където той ще е заед с министрите си. Поздрави, о, велики кралю на могъщото кралство Монтана! Идвам при вас с силата да накарам принцесата да проговори отново с помощта на тези цветя! Наистина ли? Можеш ли да го направиш? Да, Ваше Величество! Не ми давай на празни надежди, страннико, откакто майка и си замина дъщеря ми не може да говори. Очевидно емоционалният шок е причината да не говори. Всички мъдреци и лекари в света не успяха да я накарат да проговори. Как цветята ти ще направят това, което най-известните мъже и жени в кралството не успяха? Дай ми един шанс, няма да те разочаровам. А какво ще стане, ако не успееш? И ето тук започва играта. А, имаш силни ръце. Всичко станало според плана на Лъки и Луис. И накрая щастливеца бил в двореца. Ваше Величество, можете да ме накажете както искате, ако се проваля. Но ако успея, ще поискам раката на принцесата да се оженим. В случай, че тя ме приеме за свой съпруг, разбира се. Кралят помислил и склонил. Стражите отвели щастливеца в стаята на принцесата. Тя седяла край прозореца с кученцето в скута си. Благодаря ви, господа. Ако нямате против, изчакайте отвън. Няма да се бавя много. Стражите се съгласили и излезли от стаята. Принцеса Селена погледнала щастливеца, но не казала нито дума. Тогава кученцето и започнало да лая. Щастливеца веднага отишъл при принцесата и се поклонил. Ако не възразяваш... Може ли? Принцесата му подала кученцето. О, да ти си толкова очарователен. Изминах целия път от варжа, за да те срещна о, вълшебно кученце. Като чула това, принцесата се смутила. Казвам се щастливец и великия съвет на Намджите ми каза, че ти можеш да предскажеш съдбата ми. Моля те, кажи ми, о, вълшебно куче, кажи ми какво ще се случи с мен. За кого ще се оженя? Колко деца ще имам? Моля те, кажи ми, моля те! От това устните на Селена се разтреперили и тя избълвала ядосана. Престани! Не може да говорите, той е куче! Да, но ти можеш! При това очите на принцесата се напълнили със сълзи и тя осъзнала, че най-накрая е изрекла нещо след години. Принцесата накрая проговори! Ура! Новината за проговарянето на принцесата стигнала до краля. Той се зарадвал. Детето ми говори, веднага искам да я видя. Когато кралят стигнал стаята на принцесата, видял как щастливеца и принцесата се смеят и разговарят. ха ха ха Наистина ли? И после? Това разгневило краля, защото си спомнил състоянието на щастливеца. Кралят нямало да допусне някой с положението на щастливеца да стане съпруг на дъщеря му. Веднага в главата му изникнал план и си тръгнал оттам. Когато Щастливеца се върнал в залата да говори с краля, бил заловен от стражите. Какво? Какво става? Знам, че си накарал дъщеря ми да говори, но няма как да разреша да се ожениш за нея. Няма как! Но вие ми дадохте дума. Нима думата на краля не значи нищо. Как смееш да говориш така на краля? Сража, хванете този невъзпитан човек и го служете за трешетките. Какво? Не! И точно тогава от нищото се появила Лъки. Липсвах ли ти? Добре, сега би било добре да влезеш и да заемеш мястото ми. Лъки мигнала и двамата в миг разменили местата си. Луис излязал и казал. Късмет? Благодаря ти, само гледай! Стражите били смаяни. Ама с кого говори? О! Точно тогава принцеса Селена дотичала от другата стая. Татко, има! Какво? Какво става? Защо стражите са задържали щастливеца? Тогава от очите на краля потекли сълзи. Чаках с години да чуя да ми кажеш отново, татко. Ела, на сам малкото ми момиченце Прегърни баща си Принцеса Селена веднага приближила баща си И го прегърнала Но, татко, защо щастливец е? Кралят ти разказал за положението на щастливеца Знам, че му дадох дума Но той е обикновен човек Но, татко, аз го харесвам Не знам за брак, но бих искала да го опозная тогава щастливеца се усмихнал. Ти, какво? Освободи го, татко, защото поданиците ще кажат, че не държиш на думата си. Няма да те уважават. Кралят кимнал. М -м, права си, но наистина ли го харесваш? О, да. Селена казала на щастливеца. Харесвам те, щастливецо. Нека първо да се опознаем. Тогава Щастливеца се съгласил. Добре, тогава. Стражи, пуснете го. А ти, господин Щастливеца, не знам какво правиш, но аз. Много обичам дъщеря си. Работи усърдно, за да ѝ осигуриш добър живот. Разбрали? Да, Ваше Величество. И така Щастливеца получил цел в живота, а принцеса Селена причина. Щом се върнало дома, Щастливеца моментално заспал. И тогава Лъки излязла. Е, трябва да го програмираме така, че да не ни помни, а да си мисли, че всичко е направил сам. Ти си прав! Насочили пръсти към щастливеца и излезли вълшебни искри, които докоснали челото му. И ние сме готови! Да отидем и да кажем на господаря, че е готово. Да, да вървим. Между другото, Страхотен отбор сме. Доказахме, че мъдростта и късмета вървят ръка за ръка. Уис се усмихнал и штракнал с пръсти. И двамата изчезнали. Господарю, здравей! Задачата е изпълнена! Старецът отворил очи и казал. Добре, добре. Двамата се справихте добре. Благодарим, господарю." Мисля, че трябва да осведомим съдбата за това. Да, да, направете го. Като казал това, старецът затворил очите си. Те отишли в къщата на съдбата. Здравейте, приятели, какво ви води насам? Разказали всичко на съдбата. Тя останала изумена от това, че проблемът е решен. О, много ви благодаря. Бях небрежна и се случи ето това. Не се обвинявай, мила съдба. Всичко вече е наред. Но кажи ми, къде е малкият ти хамстер? Трябва да е някъде тук. О, ето го! Ела на сам приятелче. Много е сладък. И така съдбата била запечатана за щастливеца и Селена. Не знаем дали са се оженили и са заживели щастливо след това, но знаем, че Вселената имала план за тях.